Jarmjörd och Granny Berättelserna är många om de bragder och bedrifter som Fen och Fennierna utförde Hur det räddade Irland från monster och andra hemsökelser Fen brukar beskrivas som den visaste och generösaste bland män Men i den berättelse som nu följer framstår han i en besynnerligt hård och obeveklig dager. I denna berättelse förekommer både dödliga och gudar. Jermud, den ena av huvudpersonerna, var fosterson till den iriske kärleksguden Angus. Berättelsen om Jermud och Granny är en av de allra mest omtyckta sagorna och man kan fortfarande höra den berättas i de gälliska delarna av Skottland. Grannys klagan över Dermud framförs ännu med stark inlevelse i högländerna och på öarna i norr. Historien börjar när Fion redan är en gammal man och hans barn vuxna. Fion ville nu gifta om sig, och flickan han valde hette Granny och var dotter till cormac Irlands kung Kungen samtyckte med glädje Till giftermålet Trots att dottern var ung och vacker Och Fehn, en gammal gubbe Fen och hans män Kom som sig bör till det kungliga Slottet i Tara I Fehns följe Fanns många framstående krigare Den vackraste Och mest framstående av dem alla Var Dermud Djubnes sonson. Med vilken den skotska familjen Campbell räknar släktskap. Dermud hade ett extra företräde i umgänget med kvinnor. I pannan hade han en mörk fläck, och alla kvinnor som såg fläcken blev dödligt förälskade i honom. För att slippa detta bruderi, bar Dermud alltid hjälmen djupt neddragen i pannan när han vistades i kvinnors sällskap. Samma dag som fenjerna kommit till Terra Lämnades Jermud kvar på vakt När de andra drog ut för att jaga Det var varmt Och svettperlorna ran ner för hans ansikte Han trodde att han var ensam Och lyfte på hjälmen för att torka sig i pannan Granny, som redan fattat tycke för honom Hade iakttagit honom i smyg Och från det ögonblick hon såg fläcken i hans panna Tänkte hon bara på honom Sida 58 När krigarna återvände till Terra Fördes Granny till Fion Varför har man fört mig hit? Frågade hon en druid Fion vill ha dig till maka sa han Det förvånar mig att han inte ger mig till sin son Och Sheen Vi är mer lika i ålder Fen är äldre än min far Det är Fen själv som vill ha dig sa druiden Granny hade emellertid satt sig i sinnet att gifta sig med en man som hon själv hade valt Hon tillrädde en dryck stark nog att söva nio män och vid festmåltiden samma kväll blandade hon den i det mjöd som hon sedan bjöd Fen och hans mest framstående krigare på men hon såg noga till att inte Jermud drack något av det. Fön och hans krigare drack av mjödet och föll genast i en djup och rusig dvala. Granny smög fram till Jermud. Följ mig härifrån, bad hon ivrigt. Nej, det gör jag inte, svarade han. Jag kan inte röra den kvinna som är Föns trolovade. Som du vill, sa hon Då förtrollar jag dig Så att du blir tvungen att göra som jag säger Och det är kvickt Innan Fion vaknar upp ur sitt rus Du är en ond kvinna, sa Jermud Men jag kan inte följa dig Fen har nycklarna till borgen i natt Så vi kan inte komma ut Det finns en grimd av flätat vide som står öppen, sa hon det är förbjudet för mig att gå genom en sådan Använd då ditt spjut Och svinga dig över fästningsvallen Så möter jag dig utanför Granny hade honom redan i sin makt Och när hon tillade Dig avstår jag inte ifrån förrän jag dör Gick han med på hennes planer Då följer jag dig utan att du behöver använda trollkonster, sa han Tillsammans flydde de ur borgen, och därmed inleddes deras landsflykt. Det dröjde inte länge för en Fen upptäckte att det var borta, och rasande av svartsjuka tog han upp för följandet. Först gömde sig rymlingarna ute i skogen, där det bodde i en hydda som var omgärdad med ett kraftigt stängsel med sju portar. När fen och hans män omringade huddan kom germuds fosterfar, guden Angus, och erbjöd sig att svepa in dem i sin osynlighetsmantel, så att de kunde fly därifrån. Men Jermude ville stanna kvar och slåss. Granny leddes emellertid osynlig in i skogen. Fen befallde sina män att vakta vid de sju portarna på Jermudes stängsel. Själv stod han vid den sjunde. Först när Jemjud insåg att han skulle bli tvungen att strida mot sin egen hövding flydde han därifrån. Med ett väldigt hopp var han över stängslet och sprang snabbt som vinden till det ställe där Granny höll sig gömd. Med Angus hjälp lyckades de båda hålla sig dolda genom att under stora vedermödor ständigt flytta från plats till plats. Fön förföljde dem fortfarande, och när Granny slutligen blev havande tog det sin tillflykt till en rön som vaktades av en vildsint jätte. Sida 59 Jätten var så skräckinjagande att inte ens fänjerna vågade sig närheten av honom. Men Jermud var brakt till sitt yttersta. Till hans förvåning fick det slå sig ner vid trädet. Bara det lovade att inte röra bären Allt förlöpte väl Tills Granny började känna ett starkt begär efter bären På det heliga trädet Hon försökte dölja sitt begär Men till slut förstod Jermud hur det var fatt Han frågade jätten om inte Granny kunde få smaka på bären Men jätten vägrade ilsket Jermhjord, som var rädd att Granny skulle bli sjuk av sin hunger efter bären, lyckades efter en vild strid slå ihjäl jätten, och Granny kunde äta sitt lystmäte. De flyttade in i jättens lya uppe i trädet, och levde åter i lugn och ro för en tid. Det dröjde tid inte länge, för en fen fick reda på att jätten var död. Han antog att det var germud som låg bakom dådet och slog läger vid trädets fot. Fön satte sig ner i skuggan av trädet och sa Hämta hit schackbrädet så att Urshin och jag kan ta oss ett parti. Fön var den bästa schackspelaren i världen. För alltid när han var i trångmål satte han tummen i munnen och visste då genast vilket drag som var det bästa att göra. Jermud följde partiet uppifrån trädet och såg snart att Urshin hade råkat i ett svårt läge. Han ville inte se sin vän förlora så han släppte ett rönnbär på den pjäs som Urshin skulle flytta. Urshin flyttade pjäsen och fick övertaget. Så småningom återtog Fion ledningen och Jermud Lät då ännu ett bär falla på brädet Fen blev misstänksam Det här liknar Jermudes påhitt Sa han Såg upp i trädet Och upptäckte Jermude och Granny i bladverket Återigen var det fångade i en fälla Men även denna gång Kom Angus dem till hjälp Ta Granny under din mantel Och för henne härifrån bad Jermud Jag kommer efter så fort jag kan Angus lät snabbt Granny försvinna och Jermud sprang ut på en gren som sträckte sig utanför krigarnas cirkel hoppade ner på marken och lyckades springa ifrån dem. och det båda älskande var åter i säkerhet Granny födde ett litet flickebarn och när några år hade gått ansåg hon tiden mogen att försonas med fen. Många av fens krigare stod i hemlighet på det båda älskande sida och övertalade fen att låta dem återvända till hovet. Fön låtsades förlåta dem, men ruvade inom sig på hämnd. På den tiden strök en giftig galt omkring i bergstrakterna i närheten av där Fen och hans män bodde. Ingen av alla de tappra unga jägare som hade försökt döda galten hade lyckats, och många av dem hade själva fått sätta livet till. Med svek i sinnet bad Fen Jermud försöka fånga galten. Och till hans förvåning och ilska lyckades Jermud döda det vilda monstret. När Fion fick se den stora galtens skinn, sa han Det var bra gjort, men hur stort är skinnet? Jag ska mäta det, sa Jermhjord Och det var just vad fen så lömskt hade räknat ut När Jermhjord med sina bara fötter stegade upp skinnet Stack han sig på det styva borstet Som trängde in i hans ena fot Och han sjönk avsvimmad ihop på marken när han återfick medvetandet, stod Fion lutad över honom. Rädda mig, Fion, bönföll han. När du åt visdomens lax fick du helande förmåga. Låt mig dricka ur dina händer. Det förtjänar du inte, sa Fion hårt. Men tänkte sedan på alla de år som Jermud så troget hade tjänat honom. Och ändrade sig Tre gånger gick fen och hämtade vatten i en källa i närheten Varje gång när han skyndade tillbaka Tänkte han på sin trogne krigare Och höll då vattnet försiktigt i sina kupade händer Men så kom han att tänka på Granny Och lät då vattnet sippra ut mellan fingrarna när han äntligen hade beslutat sig för att ge Dermud den helande drycken var det för sent. Dermud var död. Fionns män var ursinniga på honom för att han hade lurat Dermud efter att det hade försonats. Det enda sättet för honom att återvinna sina mäns sakning var att trösta den olyckliga Granny. Först vägrade hon lyssna. Och anklagade honom i bittra ord Men Fion förtröttades inte Och slutligen gav hon efter för hans böner. Fion och Granny blev man och hustru Och förblev så ända till sin död Även om Granny glömde sitt hat Mot den man som hade vållat hennes så stor sorg Glömde hon aldrig sin kärlek till Dermud Sida 60.